Sa di bënebi u e kasi radi Allahu anhu të regon? Njëher, i dërguar i Allahut a lehi selam, da u ditë shkanë dërmjet një grupin njerëzish, nërsa unë isha u lërdi ku atje, veç kur par se i dërguar i Allahut la një burt të cilin unë e mendoja më të mirin, kështu që i thash. U i dërguar i Allahut, që kemi filanin? Për Allah, unë vërtet mendoj se e është besimtari mirë, nërsa pe gamberi a lehi selam vërejti. Apo thjeshtë musliman Unë heshta pak, por nuk munda të duroj dhe për sëri të pyetin, për shkak të asaj që unë dija për të. Që kem e filanin? Për Allah, unë me të vërtet me ndoj se e është besimtari mirë. Pegamberi Alehi Selam për sëri më tha, apo thjeshtë musliman? Pas i heshta, nuk munda të duroj, për shkak të asaj që dija për të dhe për sëri të pyetin se treti, tërsa i dërguar i Allahut Alehi Selam më për gjithë një loj. Pas taj më tha, Os Pa dushim që unë i japë një njëri ju, ndonë se tjetër kush është me i dashë për mua si sa i, nga frike se ata mund të përplasë Allahu me fytyr në zjarë. Trasmeton imam Buharju. Këto hadithe mundësohen nga gjamianbret.com